Jag, grabbarna är samlade vid mikrofonerna och det betyder att det är ett nytt Radio -program som är på gång. Och idag har vi en hel del intressanta ämnen. Vi ska prata om Löven. Han har faktiskt talat. Det, det, det har vi kommit fram till att det är ovanligt. Och vi har ofta mycket fokus på Socialdemokraterna men det är, idag är vi glada för vi har en riktigt god nyhet om dem idag. Och sen ska vi prata lite om dödshjälp och vi ska prata om en, his, en historisk sak. Och som skedde i sundsvall. Eh, och så ska vi prata lite om franska ungdomar och eh, att en rektor fick näsan knäckt. Så att ni har ju själva, det här kommer bli bra. Vi är tillbaka snart så sitt kvar. Ja grabbarna är som sagt samlade Så hej Konrad Hej hej hej hej hej Hej Jakob Hej och hej till publik och hej till alla andra mm. Ja som sagt jag tänkte att vi skulle börja här då Och prata om löven här Att det är ju ovanligt Han har faktiskt talat Det har vi ju sagt förut att vi hör ju aldrig någonting av han. Varför ringer han aldrig? Nej men så där, ja, jag sitter här och biter sura äpplet. Nu har han ju faktiskt talat. Och eh, vi kan ju säga... Att det inte är speciellt förvånande att det han säger är samma sak som alla andra politiker säger. Han lovar bland annat då det svenska folket och det här måste vi väl vara jättetacksamma för. Han säger ju att den strukturella rasismen ska bekämpas okay. och att rasisterna ska bemötas. I Sverige finns inte vi och dem, i Sverige finns bara vi. Och det första jag tänker på när jag hör det här den strukturella rasismen ska bekämpas. Det känns verkligen som att det här är alltså att det är, det är som en kamp mot Ja, men som om det skulle lika gärna kunna vara terrorister. Mm, eller ja, precis, någon precis. jättefarlig sjukdom som dödar människor. Och de måste, eh, forskarna måste jobba dag och natt för att hitta något botemedel mot det här. Ja, det, vad heter den här ja. filmen? Förlåt, har ni sett den? En, en fantastisk film, tyvärr minns jag ju inte alls namnet. Men det handlar om en by, så här lite medeltiden, där det är en massa mm. hemska monster ute i skogen. Mm. mm. så The viltar village. det sig... Vad sa du? The Village. Ja, är det så? Och som visades sig lite senare, nu kanske jag förstår filmen för någon som inte har sett den, mm. men så visade det sig lite senare att det är ju egentligen by, de äldsta i byn som klär ut sig och går runt och skrämmer invånare för att de inte ska fly. Är det ja. så? Uh, ja. Det är ju lite den situationen vi har här, nästan. Det ja. är ett påhittat, påhittat ja. av politiker för att skrämma oss nu vill ju inte vara sist, det finns rasism, PO. Ja, vilka resurser som helst, inga det, där, det, det, det där är vi vana vid nu. Det där det har man hållit på med i så pass många år. Men det är väl så här, du sa att Lövén talade. Ja, jag hörde, eller ja, jag var ju hemma här och hade tv på så Jag hörde det där talet och det var väl ungefär, ja. Nästan en timme han höll på och jag tänker på att för vad var det väl ett, ett och ett, ett halvt eller två år sedan så, så var det ju Håkan Djurholt som talade också och jag menar oftast efteråt när man både hörde juholt och jag hörde Löfven Lju fundera på att ja förutom de här sakerna som länsman nämnde nu här men vad sa han egentligen i det stora hela? Ja, han ordbajsa, ordbajsa och det och det är ganska typiskt. Och där har, det, det är det som är sossarnas problem idag. Att eh, den dagen de hittar en, ja vad ska vi säga, en Tony Blair typ. Eller någon annan som är stark nog att verkligen städa upp i det partiet. Eh, då partiet. Då kanske man kan börja hoppas men... Det ser vi inte tillstimmelse till. Det enda de har fått mm. är ännu en floskelbräkare bara. Mm, mm, mm. Men då kanske du Jakob kan svara på det du som... Jag menar, ja, vi, visst vi levde väl då också men mm. du minns det kanske lite bättre. Vad var det egentligen som gjorde eh, Göran Persson ändå så pass populär och mm. verkade rätt omtyckt? Vad var det för speciellt med honom då? Populär och populär... Ja det... Det kan väl diskuteras egentligen. Jo men i med, ja, med dagen. jämför med dem som har varit sist nu så är han var väl väldigt omtyckt jämförelsevis. Jag skulle nog vilja säga så här att eh, han eh, satt väl kvar egentligen av samma anledning som att han och sossarna ramlade av 06. Alltså och kanske även nu det kan hända i nästa val. Alltså de här två blocken, borger- eller vad heter Allians och, och, och ja, ja. Rö, Gröna som vi kallar dem idag, liksom. Att, att det handlar ju om deras kommande. Vi ska ju inte glömma bort att alltså, borgerligheten var ju väldigt svag under den här perioden, alltså efter. Efter 94 va? Ja. Och eh, jag menar till exempel att, att Moderaterna hade ju en enorm omvälvning efter Karl Bildt då och, och, och det blev ett nya Moderater som ni vet då. Samtidigt eh, som alltså... Det var, bara, det var bara dessa två alternativ. Vi ska inte glömma att i valet 06 att, att det gick så bra för moderaterna. Det berodde ju helt enkelt på att de fick ju massor av sosröster. Mm. Ja och det är alltså det, det som lika väl kan hända och det vi ser i mätningarna idag vi ska komma ihåg att, att dessa väljare de, de röstar ju inte på Moderaterna för att de älskar Moderaterna men för att de var så förbaskat trötta på <hör> ja, ja. Nu, nu, nu har de andra, nu har Reinfeldt och company suttit så länge jo, och här kommer förresten en väldigt intressant sak och för att Löven han blir ju intervjuad efteråt också och den här gången så fick han ju också den fråga som eh, jag tror jag har nämnt tidigare också. Eh, ni vet det som Mona Salin gjorde bort sig på. Vi ska inte glömma att Sosanna gick ju upp väl i, i, i mätningarna även efter 2006. Men om ni kommer ihåg 2008 då störtök de efter att hon hade presenterat sitt regeringsalternativ då mm. med miljöpartister och, och kommunister och vilket bäddade för när alliansen satt kvar ännu en, en, en, en period då. Mm. Och det vi, det, det vi ju alla väntar på idag. Ja, vad ska Löven presentera för regeringsalternativ? Nåväl, igår också så fick han faktiskt den frågan. Och något klart besked det gav han inte. Men ändå ett löfte om att eh, då, eh, väljarna ska få veta före valet. Jaha, tackar. jag ja, tackar, tackar. Men det, är inte, det var det intressanta. Och det var att han gjorde också en reservation. Hur han uttryckte det, att den eh, parlamentariska situationen idag är inte vad den eh, har varit. Mm. <laughs> det, det kanske jag vad, vad detta nu kan bero på. Och vi vet ju ändå inte... Eh, hur det hela utfaller eh, alltså no någonting om att eh, även valresultatet kan ju också eh, påverka alltså underförstått som vi vet, det är ju det vilket som ju inte har funnits tidigare i och med att Sverigedemokraterna finns, så jag menar oberoende av nu vilket, eh, vi, vi, vi, vilket block som som, som segrar det är ju fullständigt ointressant för att om SD eh, sitter eh, som eh, vågmästare och växer ännu mera alltså det är klart det blir ju ännu svårare om till exempel Lövenska ska eh, bilda en regering och jag har varit inne på en teori att vi ska nog inte bli förvånade kanske om vi efter nästa val får se ett äktenskap Kanske medan en och Moderater har jag nämnt det tidigare. Ja, ja, ja det vet jag alltså, inte, men jag har ju, jag vet inte vad jag har fått ifrån heller. Men jag typ har drömt det, känns det som. Ja, ja. ja. Och, och det, det är så himla konstigt, men, men kanske ändå inte omöjligt, tänker jag. Det vore ju helt fruktansvärt bizarrt, men alltså, vad skulle det bli för block? Då har vi ju snart några slags USA-system. Ja, alltså, alltså, ja, det, det, ja, men det blir ja. alltså egentligen, även om de skulle göra så att eh, de bildar... Om, alla verkligen inte bara rent eh, när det gäller munhungas och, och, och mot SD och så utan att de faktiskt allihopa går ihop så att de är ett, ett enda enormt berg så att ja, säga mot ja. SD för att mm. verkligen göra det totalt omöjligt för dem. Absolut. Och göra någonting. Men jag tror att inte ställer Men Jag förstår inte, ja, även om de gör det, men man tycker ju att de borde se vad resultatet har blivit av att när de har hållit på så här och frysa ut dem och spotta på dem och så vidare, de växer ju av det. Mm, ja. det, det ger dem jo, precis, men, och fler. Men, men så, de och, ja, men, jo, men tänk om det skulle bli så här då och folk ser det och, och politikerna, de skulle ju inte stoppa det under stor. Men så att säga, heller att, att, att det är för att stoppa SD som mm. de gör det här. Ja. Och jag är övertygad om att det skulle skapa ilska i stugorna. Det tror jag absolut. Jo, jo, jo självklart. Ja, det, alltså, det, eh, det, hur de än gör så, så blir det kontraproduktivt. De är tre, in, tre inträngda i ett hörn. Och alltså, det, en, ett annat scenario som är väldigt intressant. Och det är ju så här om vi tittar på Moderaterna för att självklart så Moderaterna vill ju regera och vara statsfärande. Men antag nu då till exempel att jaha nu förlorar de den här gången då. Vi får väl se vad som händer. Kanske Reinfeldt han kanske avgår eller vad han nu gör. och Någon annan kommer istället. Det vet vi inte. Men det är också en väldigt lustig situation som kan inträffa. Jag tänker på det som inträffade i Danmark eh, 2001. Där alltså eh, den danska borgerligheten lyckades hålla sig kvar tack vare att de förhandlade och fick alltså stöd från Danske Folkeparti. Mm. Och då alltså eh, frågan är då att om en sån in intressant situation, vilket inte alls är förvånande uppstår, att eh, okej, okay, det rödgröna blocket blir större än eh, Alliansen men ändå Alliansen Moderaterna har en chans att fortsätta. Förutsatt att de biter i det sura äpplet så att säga. Mm. Ja då är frågan vill de hellre då förlora och att hålla prestigen eller ja. Om vi ska fortsätta det här med socialdemokraterna då det är som sagt ofta fokus på dem men det är ju för att de är ett av de största tyvärr men kanske inte mycket länge till den goda nyheten är att socialdemokraterna som det ser ut nu då är ett döende parti. Det är nämligen så här att det socialdemokratiska partiet har nu färre medlemmar än någonsin i modern tid under 100 000 medlemmar rapporterar dagens nyheter. Vid årsskiftet hade det socialdemokratiska partiet 99 484 medlemmar. En minskning. Med 10 000 sedan 2009. Och det här är viktigt att, att påpeka också. Medianåldern bland medlemmarna är nu 63 år. Hälften mm. av medlemmarna är pensionärer. Ja, och vi, och vi vet ju också vilket ungdomsförbund som växer snabbast idag. Mm. Kan det vara STU? Det kan det nog säkerligen alltså, vara. Jag alltså. det var brakar. Ja. Just, ja, men, men det här är ju verkligen ett tecken på att det här det, det måste ju folk att socialdemokraterna är ett parti för en, den generationen som nu är gamla. Ja. Det är dags för något nytt nu. Sosanna liksom det är just den här det, det, det har blivit alltså tokvänster 68:orna som, som som helt har... Tagit över. Helt isolerad från all eh, verklighet tänkande som överhuvudtaget. Eh, de, jag menar, eh, som en enorm skillnad på den tiden om vi säger med, med de gamla, säger Gunnar Sträng och jag vet, alla de där som åkte ut i landet, pratade med sina mm. väl, väljare och, och allt. Jag menar, de här människorna, alltså, de. Eh, de har bara, alltså det gäller det är, det är, alla de här politikerna, de har bara sin egen lilla grupp. Och de, vare sig de sitter inne på Stureplan eller, eller vad de nu är. Men alltså överhuvudtaget att tala med vanligt folk och, och, och dessutom så fort de går upp och säger någonting då får de alltid medhåll också. Mm. Blir till och med applåderade. Liksom. Mm. De är all, all, aldrig kritiserade. Utom det är ju därför som ST är, är så hemska. För det är, ju, det, det, det är ju enda gången när de konfronteras. Vi, vi har ju sett massor av, av riksdagsdebatter eh, där Sverigedemokrater medverkar. Och man, ja, så man blir ju riktigt skrämd. Ja, det är inte snyggt. Nej men det, det jag skulle vilja säga just när vi pratar om det här med sossarna och att de eh, tillhör de här gamla då så att säga. Alltså ett råd som jag har till dagens nationalistiska partier och framtidens nationalistiska partier det är ju att jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att synas, att befinna sig på plats, att prata med människor att eh, försöka höra vad människor har att säga. Och försöka mm. göra det som människor mm. säger. Det här är ju någonting partier väldigt gärna gör i början för ja. att växa. Men ja. sen är det som att de bara lägger av. Men nu sitter vi här tryckt, Nu mm. behöver vi inte mm. göra det här längre. Nej, nej, nej, nej, Men nej. jo, man ska ja, alltid göra det Man ska alltid finnas där ute och visa att man finns. Och visa att man vill, man vill höra. Vad de säger. Mm, det jag tycker på... jag är vä väldigt viktigt att alla, eh, alla nationalistisk, nationalistiska partier tar till sig. Det är viktigt att alla. Alltså... Jag vet, jag bara Politiker, sig... politikerna ska vara våra dränger brukar man säga. Mm, ja, alltså. ja, men att folk ser det att, mm. uh, att politikerna bryr sig om oss ja. inte bara när de vill in i riksdagen utan eller, även eller de framöver. eller eller eller eller eller sagt, som eller alltid har varit. Och det är det att eller engagera sig eller det gör dem var, eh, varje år när det är val. Mm. Så, då, då är det väldigt eller eller eller eller eller eller Ja men nu, varför inte folk ser igenom, jag menar hur, det känns ju för mig i alla fall så känns det som att ja men inte ett pip, ingenting under hela året eller åren förrän det är val och då sticker de upp näsan och så sätter ut sina fula idiotiska skyltar med skitbudskap på som jag bara vill riva ner men Ja, men inte annars så är, jag jag fattar inte hur ja. någon kan känna att att det känns som att jo men de bryr sig om det står typ ja oh, men vi vi bryr, ja. ö, ö, bryr vi, vi oss, är... bryr oss nej men eller någonting <skratt> så där. det skulle nej, det kunna stå. Ja, det var inte det var ju inte så de andra Tre och ett halvt åren men så att säga. Nej, Då var det inte ett pip men nu duger så alltså, nej tack. Eh, det är inte ju det, det är ju väldigt bra på så vis att att Lyckas du eh, sitta i riksdagen, eh, jag tror jag, jag, jag vet, det ligger i alla fall ett par eller två mandatperioder och så att det håller kvar länge. Eh, men du vet då, har du ju väldigt förmånligt, då har du ju pension och allting ordnat va? Hög pension va? Va? väldigt länge. Ja, ja, ja. Ja, jag vet inte vad de bör ja, ha högre pension. Ja, nej. nej ja, men men det, vi... det, det, det är det de måste eh, förstå att det här är inte... Det här är inte som att vara snickare, eller sjuksköterska Nej. eller grovjobbare, vad som helst egentligen. Man finns till för sina medmänniskor. Och det, jag, det jag tänker på också är ju faktumet att det känns inte logiskt för mig att man ska försvinna från gatan när man blir stor. Då, om någonting så finns ju Möjligheterna mm. att faktiskt Skicka, då har man ju så många medlemmar mm. Som man kan utbilda och, och så att de är bra och kan föra Partiets talan så att säga Och, och som bor i alla kommuner mm. Och då kan mm. de bara går ut På helgen och, och pratar med folk Och lyssna på, står vi ika Eller vad som helst ja, men Och tänk och ha ett alltid stående bord Där liksom folk kunde komma fram och fråga alltså när, ja. Inte bara när det var val utan alltid Ja Sen är det, då, som är lite ja, det som de, de andra partierna och sjuklöven faller på, det är ju det att, vad är det för människor som sitter idag? Ja det är ju bra broilers alltihop. Mm. De har ju inte gjort, jag menar, du, du kan ta vilka som helst alltså, vi kan ta eh, Konrads eh, favorit Annie Lööf till exempel. Och så här. <laughs> nej, nej men vad är det? Mm. Nej, men vad vad fasen har hon gjort? Vi kan ta Lille är... Ullenhag vi kan ta you name it liksom, de har ju förfasingen aldrig varit ute och eh, alltså eh, upplevt vardagen som vi liksom att, att, att, att gå till ett jobb eller, jag, jag menar ställt det till exempel vi tar SD, vi tar Richard Jomshoff till exempel, det var ju inte så länge sedan han arbetat som lärare och varit avskedad på grund av att han, var, att, att, att han var engagerad. Och det är inte så länge sedan. Nej. Till exempel. Det här har ju aldrig, de här som sitter idag. De har börjat alltså. Sosana som vi pratar om. Eh, Mikael Damberg och allt vad de heter. De börjar i unga urnar och sånt där. Och, och, och, och SSU och så vidare. Och, och så går de vidare. Ja. Mm. Men de har fan inte gjort någonting. Nej, nej, jag ja tjänat en massa pengar. Så, så, ja, ja, men alltså brojlys, De har halkat in på räknakorna mm. allihopa. Där har du problem. Jag skulle vilja i det fallet säga så här. Va? Att eh, eh, vi har ju eh, en modell som man borde snegla på. Och det är Schweiz. För där har de ju ett, eh, ett helt annat system- när det gäller politiker så är det faktiskt så att du får inte verka som politiker mer än under en viss period. Och det är så här alltså att, att överhuvudtaget... Ja, det vore ju för, väldigt bra för då kan de ju, då kan de ju inte ja, för, se det som en karriär. Utan nej, det, det, ja, ja. om man säger så här, visst att, att, att du kan komma upp du, och visst att du kan få bra betalt för den tid och så vidare så, så du ställer till ditt för fågat. Men nej, nej, men alltså förutsättningen är att du kan, där kan, du för, du kan, inte, du kan inte gå från ingenstans rakt in i, i politiken. Det går inte utan förutsättningen är att du ska ha sysslat med någonting annat. Innan du, innan du ens blir politiker och dessutom att du får inte liksom du får inte heller fastna nej men att, du... att, att det inte finns oh. något krav på svenska politiker Det tycker man ju är rätt uppenbart Med tanke på att kunskapsnivån verkar ju inte vara så ja. men, men, men, men, men Nu måste jag hoppa till nästa här som vi får ta ja. Innan musiken här Vi måste ju ta och prata om det här med dödshjälp också Om det är rätt eller fel Jakob och jag pratade lite om det här igår Och ja, du kanske vill börja säga Säga ditt hjärtas mening om det Ja det har jag sagt i alla år att dödshjälp absolut jag är för dödshjälp det man eh, har att vara orolig för framförallt också ju äldre man är blir eh, för vi talar ju om det där just med åldern också att eh, alltså så, länge, så, så, så länge jag kan fungera och sköta mig kommunicera allting så är det inga problem så, eh, hur, hur, hur gammal man än är men det man ju alltid är rädd för det är ju att man hamnar i den situationen att man är man en, en grönsak att, eller ett koll, ja, ja, precis. Ja, eller, man, eller man har ingen eh, alltså vet inte förlorar, alltså vet inte vilka ens barn är eller och så vidare Jag kan ta bara som ett skräk. exempel en, god, en gammal kompis som jag hade som är borta nu han fick och han, han, han, var faktiskt, han var inte så gammal han blev bara 50 år och det var så att han, eh, han drabbades av en, sjuk, en obotlig sjukdom som jag inte ska gå in på närmare här. Jag kan säga en hjärnsjukdom i alla fall han visste mycket väl att han skulle bli ett kolli och han kämpade, han kämpade i flera år. För att och, och bråka med läkare. De gjorde operationer. Det, det, det, var, det var massor. Mm. Och eh, jag såg ju själv, eller vi såg. Han blev bara sämre och sämre och sämre. Till slut så fick han väl alltså eh, ja, kan man säga, dödsbudet, eller hur ni ska kalla det. Alltså när alltså, läkaren kapitulerade så sa att tyvärr, vi kan inte göra mer. Du är, du, du, han hade bråkat i, i flera år. Ja. Mm. ja. Eh, vad gjorde han då? Ja, han firade sin 50-årsdag. Och det, det var i alla fall, ja det gjorde han. Sen därefter plötsligt så tog han livet av sig. Och alltså efteråt han lämnade ett brev med förklaringar och allting. Varför? Men bara för att höra då, Conor, du ställer du dig till dödsfallet? Ja, nej, alltså, nej, men absolut. Vi har ju idag på, jag läste faktiskt en del om, om detta ganska nyligen. Eh, och Bland annat en, en intervju med en sjuksköterska som sa det att ja, på sjukhus idag i Sverige se, ser vi ju alla dödsfall som något dåligt. Som borde undvikits. Vad gick fel? Liksom? Och i ålderdom så dörde jag av ett hjärtat pajar. Men när pajar hjärtat i Sverige så sjukter du igång det igen tills det kan slå lite till. Och sen kanske lägger av efter en dygn och då ska man igång igen. Och alla dödsfall alltid är ju bara, nej vad hände, vad kunde vi gjort för att förbättra detta? Så kommer man på en ny medicin så man kan liksom hålla liv i de här stackarna lite längre. Mm. Och, och den här sjuksköterskan skrev med liksom, att, eller sa att, att man hoppas att de är medvetslösa när vi kommer med den här vagnen. Men det är ju inte alltid de är det. Så vissa ligger ju medvetande, det är inte tid att bedöva eller någonting utan de trycker ju ner bara den här plastslangen ner i lungorna på dem och så på med de här elhockerna liksom och sjunga på. Och det är ju fruktansvärt ja. och, och hållas gisslan i livet av de här ja. människorna. Det, det är så den värsta som jag kan tänka mig. Ja. Jag tycker inte att, att leva i sig är inte viktigt överhuvudtaget, utan det är viktigt nej. att leva bra. Grejen är ju så här va? att alltså, när det är slut, då är det slut. Va? Det är ingenting att, med menar, döden och, och så där vidare. Det, det, jag menar, vi ska alla dö, så det är ja, ja, ja. Och om du tror att det händer något annat efter döden. Vad bra. fortsätter det då. Det är ingen att klänga klänget fast vid detta. Där kommer du in på en väldigt lösig tanke. Just eh, efter döden. Det är, många talar ju om livet efter detta. Det känner vi ju alla till. Det har vi hört till leda. Men eh, ja okej. Okay. Om det nu finns ett liv efter detta. Men då måste det ju också rimligen finnas ett liv före detta. Mm. Eller, eller hur? Eh, ja. Jag, jag ska inte... Säga, jag, det enda jag vet det är bara det att jag har personligen ingen minne om något sådant liv. Jag har, har, har för min... att det inte har inte existerat något givetvis. Kan jag, säga. Jag, ska, jag, jag, jag, jag ska låta det vara oh, hur det är med den saken. Mm. <laughs> på på, på, på men alltså, eh, Djupa saker. Men en sak är, som vi alla vet. Det är mycket vi inte vet. Men en sak som vi alla vet är att vi ska dö. Nej förr eller senare så det behöver vi inte. Men alltså det vore humant att åtminstone i så fall att man skulle kunna få bestämma själv. Jag menar du kan ju jag kan vi kan alla skriva ett testamente. Vad, vad, vad, vad, vad ska hända det du har du, allt du har samlat ihop och sånt där livet. Vad vill du göra med det och, och så vidare. Det är helt okej. Okay, du kan testamentera bort ja till eftervärld, det du nu vill göra. Det är fullt okej. Okay. Men varför kan man också inte då i sitt testamente få lägga in alltså en klausul om att händer det mig något? Blir jag helt okommunikativ som en, ja, en gurka på ett bord eller vad som är? Ja men ge mig Alltså ge mig en, en, en injektion då. Mm, mm. En sån här som man använder eh, gift alltså för att avrätta folk med. Vad vad fan med? Så att man lugnt man, man, man somnar och så är det slut. Varför kan jag inte få lägga in det i mitt testament ja, det känns känns lite så här omyndigt. Förklarande nästan. Uh -huh. Eller om man ska säga. Det jag tänker själv, jag menar skulle jag ha jag var gammal och, och, grå och ha, ha barn som då är vuxna, såklart. Men jag känner ju själv att det skulle ju vara antagligen om jag tänker själv, om mina föräldrar då att inte min mor och far skulle känna igen mig och fråga vem är du vad gör du här. Och, och, och bli helt så sådär. Mm, jag menar, och jag tänker själv då om jag skulle vara så mot mina barn då tycker jag det är bättre att dö. Jag tycker den sorgen för att man dör är ju bättre ja. än att en person som har uppfostrat en och tagit hand om en och funnits där och älskat de här barnen då hela livet plötsligt bara tittar med tomma ögon och säger vem är du? Mm, det, det... banner mig värre än jag ja. Eller det bara att, att det händer att, att det blir en stroke eller någonting. Du tappar talförmåga, du tappar kommunikationsförmågan va? Mm, mm, mm. Och, och och och liksom ännu värre då alltså försöker, du försöker Uh, att, att, att, att, att kommunicera men det går inte fram va det enda som går fram är kanske alltså bara massa underliga läten va mm, och så vidare, nej men herregud nej, nej, nej det är... och grejen är, jag antar då folk det här med, jag, jag kan ju tycka att man till och med ska sätta in dödshjälp i ett ganska tidigt skede, allt för att förhindra lidande, ja, och jag menar ja. särskilt särskilt om det inte finns något tillfrisknande framför, för mm. många, men jag menar men även annars, jag tycker mm. man kan så här Alltså oddsen är 50-50 att han lider fruktansvärt mycket men inte kan säga det. Och 50 att han inte har en aning. Ja, men ja. då ska inte han behöva genomleda detta. Nej. Nej. För vad är det värsta? Att då råka dö lite för tidigt. Det, det märker man ju inte, för man är ju död. Precis som du sa, att vara död är ju som det var innan man var född. Mm. Man är ju ingenting, det finns ju ingen tomhet och sådär. Man är ju bara inte att komma dit lite för tidigt eller vara in. Alltså det är som sagt den värsta mardrömmen. Men tänker du sitta förlamade och ha jätteont år ut och år in. Folk matar er, och byter blöje på er, oh. trycker i er, mosade oh. bananer. Oh. Inger, ditt sommarjobbare kommer in 17-åringar och är helt respektlösa och där har man kämpat hela sitt liv, du vet, man har ju kanske varit oh. en, ja, så det är fruktansvärt. i livet jag, jag kan ju känna till de här ålderdomsshem. Alltså, där börjar jag känna lite panik, men men oh. du får man ju se när man väl kommer dit. Mm -hmm. Men det jag minns som jag läste det var några år sedan nu en om en man då som var eh, näst in till en grönsak eller ja, han var förlamad och ja, jag vet inte kommer inte ihåg hur pass klar i skallen var eller inte men, fast han var nog inte gammal tror jag även om han hade varit med i en olycka eller något sånt där jag kommer inte ihåg men han ville ju så gärna få dödshjälp han ville ju verkligen inte leva så här Mm. Men det fick han ju inte. Så jag förmår att han åkte till något annat land där man får det och ja. fick det. Då. Ja. Ja. Ja. Så att det, man, man tycker ja. att man ska inte behöva åka utomlands då för att få göra det valet. Nej. Jag menar, är man 18 år, efter man är 18 år, då är man myndig. Och då ska man väl banden med att få bestämma över sitt eget liv. Och att bestämma över sitt eget liv borde ju också vara att bestämma över sin egen död. Tycker man. Mm. Ja, absolut. Men ja. Med, med, med grejen är då igen, med, med vissa modifikationer. Då, så man kan inte bara låta folk göra kanske hur de vill, riktigt. För att man kanske känner ofta att det är hopplöst. Och, och jag menar, ja, det, jag det är, är klart för... att det måste finnas en ordentlig anledning. Ja, men, men egentligen inte ens där. För att det är ju väldigt egoistiskt, egentligen, att hålla liv i någon som inte vill leva. För det är ju egentligen för familjens skull, om man ska säga så. Det är ju för omvärldens skull. För han som dör ju ingenting. Jo, men om det är så att en person inte vill leva och den är ung eller förhållandevis ung ja. och frisk så kan den ju ja. göra det själv ja, jo, jo, jo, jo, jo. ja, det är helt det är, det är helt skilda saker ja, Jo, jo, jo att, precis att, Men menar bara att man får inte här, här alltså, här, det, det, det, det, det är klart jag menar att uh, att om ett förhållande spricker och tjejen går ifrån om man uh, tycker känns att man vill hoppa ifrån bron eller något sånt där och det oftast sker ju inte. Men okej okay, det, uh, det, det, det är en helt annan här talar vi ju nu faktiskt om uh, där alltså ja, sjukdomen uh, ingriper och alltså att uh, man inte längre fungerar. För det är ju återigen, jag menar, att, att visst, det är klart, man kan deprimera och sådär, och det, det, det händer, det, det, det är man och så vidare, men visst, jag menar, så länge, så, så, så, så, så länge allting fungerar, eh, kropp och själ, allting, så men att det, det är en sak. Men här talar vi om att när det inte längre fungerar, då, alltså, och, och, och framförallt och hålla någon bli på konstnärkt sätt Alltså det är Det är, det är Övergrepp det är alltså... mm. Ja men Det vore intressant att höra vad ni Lyssnare ja. tycker om det Så skriv gärna en kommentar Men ja. nu Nu är det hög tid för musik Och vi hoppas att ni gillade den där låten och nu tänkte vi ta och gå vidare och prata om något historiskt. Och det är då att SD, de segrade i Sundsvall. Jo, det är så här att de här Navi, vad det nu är, jag kanske är dum nu men ja, beslutade att ta emot mellan 180-220 till asylsökande. Och detta överklagade SD till förvaltningsrätten och fick rätt. Um, detta kan vara temporärt med tanke på att frågan uh, ska tas upp i fullmäktige igen då uh, i juni men det här är ju verkligen historiskt, menar, när det idag, 2013 är frågan om att ta invandrare till en stad ett samhälle eller var som helst i Sverige då finns det ju inget annat alternativ än de ska dit mm. men att det faktiskt Sätt stopp, alltså när jag läste det här. Eh, då, ja. då höll jag på att tappa hakan. Va, mm. Vad då? Någonstans så stoppas invandringen. Mm. Det här är ju ett tecken och någonting äh, ja. vi behöver lägga på minnet och komma ja. ihåg i framtiden. För det här är något. Äh, jag skulle vilja säga så här. Ja, först och främst ska jag bara. Kompletterar, det är för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Tack för det så fick vi det. Ja. Eh, och eh, ja, det enda jag kan väl kommentera till det här. Eh, då ska jag vilja säga så här: att ja, men det är ju det som ST tillför, det är det de ska göra. Och här har de ju. Visa sig, så att, ja, ja, det, det, det är ju detta vi förväntar, förväntar oss, eller hur? Mm. Så att, ja. Förväntar oss, men det är nästan det var inte något, eller man förväntar sig det, mm. men det känns som att man inte förväntar sig kanske det nu. Men att Nej, det faktiskt inte, sker det. nu, det är otroligt. Ja, det är väl så här också, jag har sett på det här meddelandet att eh, det finns en reservation här, att det kanske bara blir ett temporärt stopp då frågan ska upp igen i juni fullmäktige och övriga partier står enade att ta emot trots allt så att, ja, ja. inte ropa hej i, nej, nej inte ropa igen men eller jo man kan ropa lite hej ändå just eftersom det, det hände faktiskt, jo Ja, ja, jag säger det. är ja, så det borde skabba om det inte händer för att det, menar, det, det är ju det de är till för. SC Menia, det det, det jo, men med tanke på att alla ja. återigen gaddar i garderoben ja. och så vidare, men ändå så lyckades ja. de få till det här och det här, Ja. Det, Menar, det, det kan vara, ses som... Ja, stark, alltså, av, av, stark, de, av, de, av de andra politikerna så ja. kan det här ses som... Okej, okay, det här kanske var en liten seger. Men det här var en enorm seger. Jag tror att det här visar ju att det faktiskt går. Det ja, går jag, jag, jag, att ja, göra. Ja, klart att det går. Eller ja, det är inte så klart om man tittar på hur läget det är i samhället. Men då ser man ju att ja, det finns en möjlighet. Och då måste man ju verkligen jobba på för att få det, ja, inte bara då i Sundsvall utan överallt. Vi kommer nog att få se flera såna här så, såna här händelser i. Men du, ju du, värre det här blir. Ja men Conrad, du låter ändå lite så ja ja. Hur tänker du då? Nej, för det första får jag säga att jag har ju varit medvetet nyhetsfri här nu under påsk och lite längre Så jag visste ju inte ens om detta och blev lite att det inte hade slagits upp större Men, men jag känner ju att man vill ju inte ropa hej för det verkligen sitter ett riktigt förbud För nu är risken att de bara fånar sig och så river de upp detta och så blev det ändå ingenting gjort alls Att, att, att demokratin misslyckades igen eller vad man ska säga Jo men du förstår tänker. vad jag menar att det här Jo absolut, är men självklart utryckt. det är ju gigantiskt på ett sätt Men jag bara märker själv hur pessimistisk jag är. man kanske ska sluta vara det Ja det, ja det förstår jag Det vill jag också såklart Men jag känner ju ändå att eh, va, Någonting måste ju hända För att skapa mer motivation Och då se mm. att det faktiskt hände mm. Någonting mm. Någonting väldigt nytt Det skapar i alla fall motivation ja. för mig Jo, alltså, ja, förklart, då, jo och det kan ju vara början på, på någonting ja. Inte ja. ja det är jättebra Såklart, ja. såklart. Ja. Herregud det, det är den här Johnny Skallin då, alltså som SD ja. säger, det han, han sa så här, då, citat, med tanke på kommunens höga arbetslöshet, hemlösheten, eh, bostadsbristen, utanförskapet och nedskärningarna i välfärden de kommande åren, är det ytterst positivt att invandringsmottagningen till kommunen nu äntligen får den andningspaus som är så välbehövlig? Mm. Ja, alltså det, när, man, när man hör han lägga upp det så kan man undra... Hur mer självklart det kan bli. Mm. Ja, men det är ju ofta det så för oss i alla fall så är det ju självklart. Och det har väl varit såna här eh, grejer och, och politiker, SD eller så har väl med alls säkerhet sagt liknande saker i andra kommuner och inte jo, ja. nått några jo, jo, jo. framgångar. Ja, men men precis. här gick det. Ja. Ja. Men, men det är bara det, man, man blir så nyfiken på hur tänker andra och det vet ju jag lite då <laughs> faktiskt. Men, men det var så slående att man... Ja, att, att man kan försöka utmåla lite till något dåligt. Det, det, det är nästan ofattbart för mig. Nu är, nu är det ju så att i de andra klöverpartierna så är det ju partipiskan som gäller. Oberoende av hur de än tänker. Så är det ju. Politiska korrekthet och allting. Så är det ju faktiskt. Men det borde ju sänka ja, något man ju tycka. Det, det är, jag menar, sen, sen, sen, sen om du pratar med någon... Mellan fyra ögon och ja, då kan du få höra helt andra ja, och tyvärr, saker. Och ja, ja, tyvärr är det ju ofta. så. Över en pilsnö eller någonting. Ja men tyvärr är det ju ofta så även med, med, alltså med vanliga politikerna. Då har vi ju ja. fått sett att ha ja valstugorna där i, var det Göteborg eller vad var det, var det inte det ja, när... Det, det var lite varstan Ja, du menar Moderaterna då Ja, ja, då, ja, då, ja när de stod då, där och då, då gick det bra att prata Moderaterna, nej men nej, nej men alltså det här är det är det, det är ju och jag vill ha tal om sosa nazist också. Jag menar, du, du, du har ett stort motstånd inom SOSA-partiet. Du har inom moderater också. Så att det är. Eh, ja, det, det, det, det, det är också deras problem. Det, Men jag förstår ja. inte då, de som känner så. Varför kan inte de eh, som erfarna politiker ansluta sig då till ett parti som kanske tänker mer liknande så ja, men om man tittar till exempel på de som det har gått längst för nu det är ju Sverigedemokraterna då titta på dem till exempel de precis som andra nationalistiska alternativ behöver ju erfarna politiker som vet mm. hur det ska skötas i kommunen och de kan politiken, de vet hur man ska mm. prata, hur man ska debattera och så vidare Var, så... varför inte ge sig in i någonting när man ser att det här partiet, om vi tittar Estet till exempel. Det är inte ett parti som uppenbarligen bara kommer dö rakt upp och ner snart. Utan det är ju ett parti som växer. Mm. Och då borde man ju se att ja, men det här partiet växer ju väldigt mycket. Då, ja. då kan det ju finnas en möjlighet här att fortsätta här. Och då spelar det ingen roll egentligen vad eh, de andra, mina moderatvänner eller sossevänner säger. Man är, är del i någonting som håller på att växa det är inte mm. så att det bara kommer avta rakt upp och ner och bara försvinna men, men, men det är också, vi ser också det och för övrigt är många av dem som alltså, företräder SD idag till och med i riksdagen har ju också förflutet till andra partier men så det skulle ju kunna vara många fler då men ja, många, men kvar, ja, många ja, ja, ja, ja, tänker så, då, så ja då, eh. då. ja men det är, men, men, men det, med, det, är ja. det, det är tapp ifrån de andra så att det där är och där av är det ju också just viktigt så jag vet jag vad innebör det förut det här med just den ideologiska grunden som ju nu alltså SD tog då för ett och ett, och ett halvt år sedan som alltså socialkonservativa. För det är också, vi ska komma ihåg, en fara med det här. Och det är alltså att när då alltså politiker från ja, vilka andra partier som helst hoppar över va, så är det ju oftast risken att det blir så att säga en ideologisk röra- eh, Ja, vi tar ju nydemokrati som ett skräckexempel. Va? Mm. Och då faller det ihop därför. Det, och det är ju därför som sagt det är viktigt från SDs sida just att man har den uppstyrning man har och så att säga just en ideologisk plattform för att det ska också bli ett parti att eh, räkna med mm. mot de andra ja men om vi ska ta upp vidare till nästa ämne här då yeah. och det är att franska ungdomar reser sig det står så här på taket till stora moskén i nu ska vi se här då Poitiers Eh, ja. På Thierry's. Okay. Ja, något sånt där, Wii oui, oui, ja. uh -huh. eh, Stod plötsligt hundratals unga män och kvinnor med bandroller. Eh, eh, generation Identitär antar jag att det ska stå, då, fast på franska. Eh, stod det. Och siffran 732. Tid och plats var väl vald. Den 25 oktober år 732 besegrade Karl Martell en massiv muslimsk invasionsstyrka just här och hindrade därmed muslimsk expansion i Västeuropa. En video släpptes på Youtube. I videon förklarar unga franska män och kvinnor varför de är trötta på att hunsas och luras av 68-generationen som citat ville frigöra sig från traditioner, från kunskap och auktoritet inom utbildningsväsendet, men bara lyckades att frigöra sig själva från ansvar. Slutcitat. Ja. Amen säger jag. Amen. Det är ju riktigt bra sagt. Ja. Det, det stämmer just ansvaret och det är, alltså där har vi Det är ju det som är problemet idag att uh, Alltså politiker säger att vi ska ta ansvar för Sverige. Men vad fanke, de kan ju knappt ens ta ansvar för sig själva. Så det mm. är, det. Nej. Ja. Ja. är det ju sådana flosklor? Så... Ja, ja, ja, ja, Länge sedan jag är en politiker, för nu jag tänker på det, jag har sett mycket debatter. Länge sedan man hörde några sakliga argument, mer än, mer än det här bladdrandet som inte betyder någonting. Ja, det är så långt från riktig politik man kan komma, ja. börjar det kännas som. Men om man tänker också vad, vad, det här, vi pratar om saker som inte är politiskt korrekta, men tänk vad inte politiskt korrekt det här är. Och ha en sån demonstration Ja, eller hur? Föreställ dig själv om det hade varit i Sverige. Då hade, alltså det hade ju... Ja, nej, nej, nej, oj, oj, oj, oj, oj. Men det kanske behövs någonting sånt där riktigt, riktigt alltså starkt. Att... ja skulle nog vilja säga det att och det har jag ju sagt tidigare att första gången jag såg segregation och det var ju definitivt inte i Sverige utan det var ju i Frankrike i Marseille närmare bestämt. Och det var ju på 70-talet. Så att eh, man ser just att eh, fransmännen, de är ju mer än luttrade. Mm. Ja. Jag det har det ju inte blivit bättre. Det... Nej, för man kan ju inte säga att, att, att, att, att mångkulturen är någonting som kom till Frankrike igår. Utan det är någonting som... <laughs> Har funnits där länge och idag ja. är ju Frankrike minst sagt mångkulturellt. Men det just slår mig trots att jag borde inte bli förvånad egentligen. För jag har pratat med så många människor från olika länder i Europa. Mm. Eh, och, och, och hör verkligen samma sak som jag hela tiden har gått och fått höra av politikerna och de säger det är samma här det är Bra. samma slags människor som styr, det är samma Bra. slags budskap som spys ut det är exakt ja. samma sak och då bara ja. jag liksom att men det, det, vi måste ju alla då i Europa, vi sitter ju så enormt i samma båt och om vi bara kan enas den, den här lilla klicken människor, de har lyckats få, få makten, alltså de, de måste inte sitta där för majoriteten tycker banne mig inte som dem. Det, det är klart att det är samma människor, det är ju därför vi har EU. Ja. Hela det EU-projektet. Men om vi tänker då, vad skulle, vad skulle resultatet bli om vi lämnade EU men fortfarande såklart... Alltså om det skulle återgå till... till ja, men Om man kunde ha något liknande som förut då, som det var. Det, var ju, har jag, inte alltid, men det har ju varit länge ett, ett samarbete då. Jag menar, vad skulle det innebära om vi går ur EU? Ja, annat än att såklart vi skulle slippa skicka en massa pengar som vi inte får någon användning av och vi skulle slippa få några höga politiker i Bryssel som säger mm. hur vi ska sköta vårt land här och så vidare. Men och Tänk vad mycket att... vi kunde återinföra då och slippa hålla på och knäböja så hela Ja och slippa kolla är... med andra hur vi ska mm. göra i vårt land. Eh, tyvärr är ju faktiskt Sverige så sitter ju vi faktiskt i en väldigt eh, snara på det sättet att... Eh... <kling> Det är inte bara att gå ur EU för vår del. Vi måste till och med, som ni vet, så har det ju blivit en grundlagsändring också. Mm, det är helt vansinnigt. Ja, där alltså Sverige, och det står bland annat att Sverige är en del av EU alltså. Så att, för att överhuvudtaget, och det är ju alltid problem det där med utgångsklausuler och det där, det har de ju på. Förlåt, när infördes den här regeln? Du det? Den ringen. När ändrade de lagen? Vet du det vilket år? Eh, grundlagen ja. Uh -huh. Ja, det var 10. Eh, det, det, det skedde ju i eh, två, det var ju så här att vet, det, det, det krävs ju eh, eh, alltså omröst i två tillfällen alltså nu ja, det två. Vara så man började, ja, man började man höll den första omröstningen. det gjorde man på våren 10. Och den andra omröstningen på hösten 10. Då hade ju SD kommit in men det var ju så att det var ju 20 röster emot de övriga. Det, ja, så var att det vi... mycket debatt om detta? Väl... Inte debatt! Det... Debatt! Nej det var det. Folk hade ingen ordning <här> <eller>. ändå. <här> du skämtar. Ja det visar hur menlöst den där. Ja det måste vara ett val emellan Debat, den, den klausulen. Alltså, alltså lika lite som vi varit informerade... Eh, då, om det här Lissabonfördraget mm. 2008 Du vet ju att, att det var ju bara ja, man hade ju en omröstning på Irland vid två tillfällen till och med. Första omröstning så, så vart det ett rungande nej. Ja då gjorde man en ny omröstning och då blev det väl att eh, ja-sidan vann med en Knapp, alltså, promille eller någonting sånt där. Så, så bete som det demokratiska är ju. Ja. när det gäller Sverige, det var ju inte tal om det. Det var ju inte tal över det. Det, det, det kördes över våra huvuden. Reinfeldt skrev på. Ja. Och jag menar, statskuppen är redan genomförd. Mm. Mm. Och men det de, finns om... namn för sådant beteende. Jag ska inte säga det här, men ni förstår. Vad jag menar får gärna mm. det. Ska jag göra det? Gör det landsförräderi. Tack, mm. det är precis vad det är. Ja, men om man tänker efter då, i alla fall just det här, men ja, grundlagsskyddad och så vidare men, och att EU anser väl att, men vi ska vara, vi är en del, vi ska vara en del. Men om vi bara säger rakt upp och ner, nej. nej. Vi ska inte vara, vad ska de göra då? Jag menar, ska de, ska de ge oss böter? Mm. Eller ska, ska alla politiker i det partiet som beslutar det, ska de sättas i fängelse? Eller kommer vi att invaderas av en EU-armé? Ja, ja, men mm. grejen är ju... Men hur, hur, är, hur är det egentligen eh, logiskt? Eller säga att man folkomröstar om det? Eh, vad, vad ska de sätta? Jo, men alltså folkomröstar om det- och, och utgår trots att det tillhör grundlagen. Men ändå om folk säger, nej men vi vill gå ur. då ska EU komma med militären- och sätta alla som röstade för att gå ur- i fängelse. Ja, men vad, vad, vad ska de göra egentligen? Om vi bara säger nej, men vi vill ja. inte vara med i eran jävla lekstuga mm. längre och sitta och betala. Mm. Nej, det borde, nej. borde vara så enkelt. Det borde vara så enkelt. Mm. Det är bara folk som gör det svårare än vad det är. Ja. Men. Eh, jag tänkte att vi skulle gå vidare till sista ämnet nu i alla fall. Och det är mm. det där då att eh, rektor det fick näsan knäckt. Jaha, yeah. det, det står så här. En rektor på invandratäta Angered gymnasiet fick sitt näsben knäckt när han tillsammans med en lärare försökte avvärja ett bråk. Och då, alltså det, det här är ju ja, inte kanske så förvånande just Angered. Men då kommer man ju att tänka på just hela klimatet och hur det är i speciellt de här väldigt mångkulturella skolorna att jag menar det vet ju de flesta och svenskar blir inte speciellt eh, väl behandlade. men nu när det mm. även går mot en rektor och mot lärare i, i alltså så här pass extremt då vore det väl det vara en varning en varningsklocka om mm. något Jag undrar hur det är i skolan alltså, den bilden jag har av skolan nu är ju att det är krig varje dag överallt och så är det givetvis inte men det verkar ju inte vara så trevligt särskilt i de här ja, mångkulturella områdena då om ja, sen, sen blir man ju inte speciellt förvånad heller när man hör det har varit mycket prat om det här med att antalet lärare minskar och det här som det har varit nu på senare tid mycket prat om att de som kommer in och, och studerar till att bli lärare de är inte bra nog mm. eh, så, här kunde ah, man så, så här kunde man läsa om det bland annat allt färre vill bli lärare i Sverige vilket gör att det blir allt lättare att komma in på utbildningarna. Och många av studenterna som söker nu har sämre förkunskaper än de som sökte för några år sedan. På lärarutbildningen, håller nu, på Malmö högskola är trenden densamma. slutsats Oj, vad förvånad jag blev. Ja, ja. 0,1 bug skulle prova, jag. Så kommer in. Men jag undrar, men det, eh, vår vän Löven sa någonting om att han skulle lyfta upp skolan också. Han ska ju halv, eh, sänka arbetslöshet och så mycket annat, fast inte hur. Så ja, vi får väl se. <laughs> ja, men förstå hur otroligt förödande det här är för ett land om lärarna i landet ja. inte är kvalificerade ja. nog om lärarna är dåliga om lärarna är okunniga det är de som ska lägga grunden för ja. alla människor att mm. bli bra mm. bli produktiva och, och kunna arbeta och fortsätta bygga upp landet och bygga upp välfärden ja, och... ska man då en massa ägg som står där och svamlar om eh, vilka serier de kollar på igår eller vilka spel ja, och... de spelar eller jag menar, något sånt här men Nej, vi kan men... bli så ja, dumma i huvudet eh, så är det inte sant ja. då kan vi ju se, då blir det tredje världen så att säga på nolltid det här <laughs> mm. Nej, men alltså, nej, nej, nej, men alltså eh, jag har ju berättat för hur det var på, på min tid. Så att det var ju, då var det ju självklart, läraren hade ju en auktoritet också. Ja. Och det, alltså, det, det, det fanns ju i alla fall baskunskaper. Men jag menar, i och med, alltså först har man ju eh, såklart tagit ifrån lärarna deras auktoritet, va? Sam, samtidigt med föräldrarna också för den delen. <skratt> och, och det är klart att, att dyker det upp sådana här töntar som alltså helt okvalificerade så de har ju kan ju knappast utstråla någon auktoritet bland mm. ungdomar. Nej, och och sen, sen, sen, sen om man tänker också, förr var det ju så att lärare, att om man var lärare då, då, då sågs det ju som det var ett fint yrke, då var man, oh ja. då var man alltså det, jag kommer fortfarande ihåg, det är min mormors syster när mormor var vän med någon som var lärare, oj och umgås med så fint folk sa hon. Eh, men om man tänk, tänker idag då, idag ses det inte som något fint eller bra eller så, men om man tänker efter, det är ju ett av de absolut viktigaste yrkena i ett land, det säger ju sig självt. Och då man ska ha en massa analfabeter till lärare, Jag menar, det, det, det, det, det, det är katastrof. Det här. Ja, det är så, att, så det här, det här för, kommer ju förstöra precis allting. Ja, men, det, det men, det, men, men, men, men det är klart att, att har man 68 som rektorer och så vidare så ja, vad är det annat att vänta mm. Ja, äh, nej men jag, när jag tänker tillbaka, när jag själv gick i skolan, äh, då var det ju som, ja men det var ju som det alltid har varit, att det är klart att elever bråkade sinsemellan och sådär, men ja. när det väl kom en lärare då, ja. då var det tyst, ja. Ja. Ja, då var det ingen mer med det, men idag, ja då knäcker de näsan på mm. rektorn, men ja, den tanken fanns det. inte ens. Och jag är ändå inte så gammal. Mm. Men det fanns ju inte då. Och det var ju ingenting sånt. Men Ja, nej, det här Men vi det vet är det som en vecka klocka för Vi vet men, men, men det är ju så här vi vet väl också. Jag vet inte stor om vilka mm. av oss som hade knäckt näsan på, på den här rektorn. Mm. Jag menar det är, är, är alltså att det här är väl kulturkrock vi pratar om egentligen. Ja, det är klockan. Eller hur? <laughs> Man kanske säger, eller kulturkrock. Jo, det jag säga det är orrespektkrock kanske. Ja, nej men jag har lite svårt att tro att det var Ja lilla Olle som knäck... Nu är du fördomsfull Ja Nej jag håller med <laughs> ja. <laughs> Det var nog inte I kraft... min... Man uttalar inte ens det längre Jag, säger. Nej. jag tar det för så självklart Däremot så det... om vi var en svensk blir jag helt vansinnig Fruktansvärt det är Vansinnigt ja. förvånad om... Nej alltså det, det, det, det, det, det. Hur, hur vi än Hur vi än stöter Så hamnar vi alltid det, det, ja, det är det här mångkulturen som ja. det är som det är. ja Men sist men inte minst vill jag bara göra er uppmärksamma på att eh, vi har gjort en blogg där vi tänkte att vi kan ju kanske ibland, ja, om vi har några tankar då runt eh, vad vi har pratat om i något program eller eh, ja någonting annat jag kanske kommentera kommentarer eller eh, öppna brev som vi har ju svar på i program förut men eh, sådana saker eller om det är någon som kanske vill maila, maila in någon text då eller någonting om Radiolänsman som de vill få publicerad så kan vi ju fixa det. Till exempel så att eh, det kan ju, den kan ju kika in på lite då och då så vi har ju inget bestämt att ja vi uppdaterar så och så så mycket mm. utan vi uppdaterar när vi uppdaterar då men jag tänkte att det kunde vara en rolig grej så mm, mm, mm. ja nu finns det ju också i alla fall Ja adressen till bloggen den är rlmblogg med 2 g.wordpress.com jag kommer att länka med eh, ja, en länk till bloggen då i inlägget till det här programmet och så kommer det självklart finnas en länk på Radio Länsmans sidan också. Ja. Så ja vi hoppas att ni tyckte det här var intressant. Jag tyckte vi hade en del bra ämnen idag mm. till er i alla fall. Så får vi tacka och bocka så jättemycket så hörs vi av nästa gång igen.